Yeah. <laughs> <Yo. laughs> uh. word, adjective, <laughs> pronoun, adverb, <laughs> run on and on and on, where my gerunds at, <laughs> Men välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 11 av Tommy och Luddes podcast. Nu är vi tillbaka Tommy. Tjuej. I, i, I vanlig stil. Uh, jag har ingen <laughs> jag... aning om hur förra veckans avsnitt... Det togs emot. Det är ingen jävla avsnitt nu, eller? Nej. Nu är no, det the real deal. The, re the real Tommy Ludde podcast. The Rizzle Dizzle, som kidsen säger. För shizzle. Manizzle. Visst är det Dizzle Dick, va? Um, kan vara. Kan vara. Det kan vara. Alltså, så säger ju inte kidsen längre. Men, vad säger alltså, kidsen det är nu? The D. Ja, just det. För... Ja, jo, jo, men det, det är väl inte Yo, yo, yo-kidsen som säger det D. Det verkar ju vara Reddit-kidsen. Så fort det typ... Det, det, det, så fort det, det, någon tar ett kort på bokstaven D och så bara, fniss! Så lägger de upp en bild på bokstaven D. <laughs> She wants the uh, D. Ja, jo. She really wants it. Uh, du, vet du vad? Jag, jag tänkte att vi, vi skulle börja på, på ett lite annorlunda sätt idag. Nej, annorlunda. Vi har ju fan aldrig börjat på samma sätt någon jävla gång. Men jag vill upplysa våra lyssnare om att du och jag har ju en hemsida också. Ja, en, en, en hemsida. Ja, Tom och Ludde på det. Är som man, så det är som man sa. För 15 år sedan. Ja. En hemsida. Grej, grej är Det Det är väl bara ett ställe där vi lägger upp. Eh, vi, vi måste ha någonstans på The Interwebs att publicera våran podcast på. För att det sen ska kunna letas ut till de andra ställena. Eh, jag tror inte att det, det är jättemånga som är inne på hemsidan direkt. Vi, vi måste eh. ha någonstans där du kan slänga upp en MP3-filer så, så att vi kan skicka en RSS-feed till iTunes. Ja, typ så. Men på den hemsidan så kan man ju kommentera på våra avsnitt. Uh, uh, och jag känner att vi ska testa en grej nu. Och det är enbart för att det, det, är, det är ganska så här, mediocre kommentarer. Om man skulle sätta betyg på den så skulle du liksom få två av fem godkänt. Liksom. Oj, Men det är, är det... två av fem godkänt? Jo det är det. Det är Aftonbladet, gamla Aftonbladet betyg jag går efter. Minus, det är mm. skitdåligt. Uh, plus, ett plus, det är dålig film. Två, det är godkänt. Tre, bra. Fyra är mycket bra och fem är... Mästerlig. Eh, just det, ja. exakt. Men det är ju skitskev skala, skala det. Bruce egentligen. Springsteen får alltid fem plus. Ja, han är alltid mästerlig. Mm, det är han. Men det är ju skitdåligt att det bara finns en, en, en... Det finns bara ett dåligt. Ja, och minus då också. Ja, ja. ja de, har ju minus, de kan ju dela ut minus också. Uh, jag minns, minns när Aftonbladet recenserade filmen Braindead Peter Jacksons eh, succéfilm Genombrottsfilm skulle man kunna säga Ja, det, det, det, det är ju inte Peter Jacksons succéfilm Alltså det är inte den han kommer bli ihågkommen för Va, Vad har han gjort mer då? Han gjorde ju en jävla science fiction Star Wars Ja, not, ja det var något Nej, nej, nej, nej nej. Det är han som gjort remaken på Star Trek de här två, Star Trek ah, och Star de, Trek... Ja, de, i... just det. De är lens Just det. Star Trek Into Darkness. Uh, han jobb han jobbar väl på någon tredje Star Trek-film. Men i alla fall, Peter Jackson, uh, vet du vad brain fick för betyg i Aftonbladet? Fem plus. Den fick två betyg. Två betyg? Ja. Ah. Okej. Okay. Den fick minus eller fem plus. Ja. <laughs> ah. Jo. Vad, vill, vad, vad, vad var det, var det några statements? Vad ville de ha sagt med det? Jag vet inte. Jag, jag tycker att man får fram bestämma sig. Eh, men det var väl det att de ville visa på att alltså, förstå sig på det, eh, ge den en 5 plus. Folk som inte har koll ger den minus. Inte vet jag. Nej. Jag tror det var Jens Pettersson också, en av mina favoritfilmresensienter eh, genom tiderna. Eh, men du. Eh, en pojke med en plastbåse. Mm. En av mina favoritkommenterare okay. genom tiderna. Okay. Och det är bara för att jag älskar hans eh, namn. namn. Ja. Eh, eftersom det påminner så mycket om en Kent-låt. Alltså det, det, det, det, en pojke med en plastbåse. han sprang på gatan fram. Det är sånär, så är det en, en hypotetisk Kent-låt då? Ja, ja, en finns hypotetisk. inte på riktigt. Den finns inte, men bara i ditt huvud. Åh, oh, oh, en blank pojke. Alltså, har, är, det, med är, en det, där, är det där din, din Jocke Är det inte ganska likt? Nej. Ja, men om, om, du är mycket, om, om, mycket bättre på Hermas Slatan än du på Hermas Herma Jocke i alla fall. Uh, okay. <laughs> ja, okej. Men vad fan, jag, jag tycker att jag är en bra Jocke. Jocke, gör jag det bra. Nej, han har inte så mycket darp rösterna, det blev nära Bob Dylan hur? <skratt> ja. ja, det var väldigt Bob Dylan faktiskt. How many roads get me now? Oh, jag är så trött. Before, I must röka på. En pojke med en plastpåse. Han skrev så här. Nu blir nästa, detta avsnitt nummer tio. Det här är nummer elva. Men förra veckan var inte vanligt avsnitt. Och då tyckte han att han kunde kommentera. För att fira det. Jag har ju faktiskt varit med från första avsnittet. Eh, och, och det är ju respekt. Det är jättemycket respekt. Eh, jag har ett ha frågor. Men innan det så kan vi fira vad som hände i slutet av senaste avsnittet av Game of Thrones. Avsnitt två. Oj, oj, Äntligen spoilers. med stora bokstäver. Eh, eh, ska, vi, vi säger inte vad som hände. Nu är det ju inte senaste avsnittet längre heller. Nej det är inte. För, kan vi säga det då? Det är klart vi kan. Det ja. visar att vi tänker på att nu blir folk sura. Ja, vi säger ja. Alltså de som lyssnar på det här hänger ju med. Ja, och, och, och, och jag vill återkoppla till det lite senare sedan i avsnittet så att vi har inget val helt enkelt. Du har inget val. King Jeffrey dog. Mm? Mördad. Mm. Eller så ja. dog kung Joffrey. Vad sa jag? Jeffrey. Du, du tänker på butlen i Fresh Prince. Det var exakt det jag tänkte på. Okej, okay. en pojk fortsätter att skriva så här Hur som helst, när vi ändå snackar serier eh, vill jag som alltid vill, vänta nu Hur som helst, när vi ändå snackar serier vill jag som jag alltid gör chatta på er att se The Wire, det är trots allt att den bästa serien någonsin, Har han tjatat på oss som det förut? Det är även en låt av uh, Kanye West mm. eller Fruit Wire. och vet du varför den heter så? Ja det var ju för att han det var, ju, det var ju den låten han kom tillbaka efter sin hemska olycka ja, han, han, han, ja. han rappade genom eh, sin, den här nackställningen han hade ja, och mm. med sitt, med du, sitt Jag kan min hiphop ja, jag, jag vet att du min kan min hip hiphop Väldigt hiphop Lyssnar mm. du uh, på Jamie T som jag såg att göra? Nej du uh, viss, Vissa gör ju sina uh, Youtube-klipp inte tillgängliga på, på smartphones och iPads ah. Och jag eh, orkade inte sätta mig framför datorn. Jag ska göra det. Aha, för du, gör det. du säger att jag tycker det är bra. Eh, jag har ju börjat titta på The Wire. Eh, det är inte den bästa serien någonsin än. Men den växer. Jag har snart sett två säsonger. Mm. Mm. Sen undrar han varför det har blivit så lite quicktits som senaste månaderna. Vad fan är en quicktits för något? Jag vet inte heller. Jag vet, jag vet inte hur du snackar om pojken. Nej. Eh, och sen så skriver han att den nya Kent-plattan, då kommer det, det kommer inte finnas en låt som heter En pojk med en plastpåse, vilket är en besvikelse. Alltså det kan ju finnas eh, som ett gömt spår. Man vet ju aldrig. Ja, nu sitter ju folk och undrar varför i helvete läst den upp den där eh, kommentaren. Och jag sa att den var två plus bara. Eh, men jag vill göra det enbart för att belysa att du och jag eh, vi skulle vilja ha lite mer kommentarer, lite mer feedback. Uh -huh. Ja. har inte in mig i det här. Okej, okay. jag vill gärna ha lite mer kommentarer och mera feedback. Eh, för att det är jätte, jättebra för mitt ego. Jag fick en uh, IRL-kommentar. Mm, do tell. Ja, en, en, en uh, anställd på Klaus Olsson i Vällingby. Mm. Uh, vi, vi, vi, vi måste ju poängtera att vi inte är sponsrade av Klaus Olsson. Det finns ju andra sådana där uh, uh, butikskedjor. Klaus Olsson kedjor. är... En, en jättedålig butik och de hade inte färgpatroner. De hade bara svarta bläckpatroner. Mm. Så, det, nu, nu har vi integriteten kvar. Men jag tycker det är även viktigt att vi påpekar att det finns även andra jättedåliga butiker. Ja. Mm. Typ Lidl. Ja. Konsum. H&M. Stor och liten. <laughs> ja. Jag vet inte om det var roligt <laughs> Inte jag heller. But shit, but shit, but shit, but shit. Game of Thrones, Tommy. Uh, grejen är den. Det, det finns en väldigt stor risk att jag kommer vilja vad heter det, yttra någonting varje vecka om detta. Uh, nämligen. För det känns som att det ofta händer saker i, i Game of Thrones som gör att det blir Ving, vingar, ringar på vattnet på internetvattnet det är svårt att undvika när du och jag lever som vi, vi gör, vi lever ju på internet håller du inte med mig? jo, jo jag är, ja? jag är bara lite oengagerad i Game of Thrones jag fattar inte riktigt vad storheten är. alltså jag, jag följer ju Game of Thrones jag kollar på Game of Thrones Men det är därför jag känner att jag kan prata och bolla med dig alltså du, du, du, du, du är ju en bra kille så Eh, du har koll, liksom. Eh, för, för det som händer nu i senaste avsnittet, då, det, visst det kanske är en spoiler, eh, det var ju att eh, Cersei, heter han så? Hon. Hon heter så, han. Det är det, så vilken tur, att... vilken tur att jag har koll så jag kan typ yggla ah, dig eh, och, när du och, spinner och, iväg och, och fel. Och hennes bror, Jamie. Kingslayer, Jamie. Mm. En karaktär som man har fått lite sympati för. Nej. Som jag har fått sympati för. Varför? Jag vet inte, jag tycker att hans tid han blev mer sympatisk när han blev av med handen. Var? Va, va, va? Det är bara för att du gillar Star Wars. Ja, jag tycker att han, han är som Luke. Ja. Mm. Och, och, och uh, Anakin. Ja. Och... Alltså Anakin förlorar ju mer än bara en hand. Jo, alltså först förlorar han ju handen. Ja, det är halva armen faktiskt. Ja, men sen förlorar han ju alla jävla lemmar. Ja, det gör han. Alla? I, i, I den bästa Star wars -filmen. Nej, jag alla? tror han har en arm kvar faktiskt. Ja, en arm kvar har han. Och en till läm i alla fall, va? Ja, jag tror han... Förlorar han inte båda benen? Ja, du menar den lämmen? Ja. Ja, självklart menar Jag glömde vilken podd det här var. Mm, ja. uh, nej, men alltså, det är mig jag... lite snyggt nu för att vi sa aldrig ordet öppet. Nej, nej. Mm. Uh, jag förstår inte. Alltså, Gabriella fattar ju också lite tyckte för Game, men jag fattar inte. Har, nej, ni, det... har ni glömt att han så här. Knuff, han så här, försökte mörda ett barn. Nej det har vi Som nu är inte. paralyserad. Uh, nej, men han fick ju superkrafter efter det istället. Han kan ju bli en varg-typ. Men i alla fall, Jamie... Det var, där, det var därför Jamie gjorde det, för att han ville ge ungen lite superkräftare. Jamie, eh, i senaste avsnittet, eh, våldtar sin syster. Eh, vilket i sig är väldigt hemskt. Men han gör det även bredvid deras döda son. Ja. vilket är det, det incestvåldtäkt bredvid ett dött incestbarn. Ja, ja. Eh, väldigt osmakligt. Och, och, och när jag tittar på det så är mm, det var ju hemskt. Eh, nu, nu, det är nu du kan komma om du kan få ge mig lite input. För du har ju, din Gabriella har ju läst böckerna. För grejen är jag var ju tvungen, det blev ju mycket rabalder på, på internet. Ja. Om det här att gud vilken hemsken, varför är det sånt här med? Och sen så kom det ju fram att i boken eh, så var det här inte... Det, alltså, då, då säger folk att det är ingen våldtäktsscen i boken. De har skrivit om det till tv-serien. Och så har det även kommit fram att eh, våldtäktsscenen från första säsongen. Vet du vilken jag pratar om då? Uh, var, var det bara en? Uh, ja, men den stora. Uh, jag är så dålig på namn. Um, Beskriv personen. Uh, Okej, okay. han som skulle se ut att kunna vara med i 4400- och skriva, skrika, this is Sparda eh, ju draktdrottningen. Gör han? Ja, på deras bröllopsnatt. Ja, nej men ma, det är väl inte våldtäkt? Det är det. Eh, eh, ja, det, det är det här. Det, det är här vi har diskussionen nu. För att folk anser att det var också eh, i tv-serien framstår det som en våldtäkt. Men i boken då hade, då, jag har läst mig till att då var hon mot, eh, mot, eh, motvillig till en början men sen så när de väl börjar så tyckte hon att åh. Och, och det, det speglar ju av sig i serien också för hon fattar tycker för honom på riktigt och blir ju på riktigt förälskad. Ja, alltså nu ska inte jag sitta här och typ så. Och jag vill inte att alltså kärlek ska inte börja med våldtäkt är det sitter och säger. Men nu när du reagerar, va, vad är en våldtäkt? du har ju varit Nu sitter jag tänker så kärlek börjar alltid med bråk. Ja. Det man sa i, i så här lågstadiet när man bara så här kivades med tjejerna. Ja, just det. Ja, och nu när du säger så här så tänker jag liksom kärlek börjar alltid med våldtäkt och det, det låter ju fel. Det låter jättefel. Men nu vill men... inte jag sitta här och typ här säga ja, men det var ju inte våldtäkt. Nej, det är för det du, är du, ser jag lite hemskt ut, för jag kommer ju inte ihåg den scenen. Nej. Jag kommer, jag kommer bara ihåg att, äm, att och... hon snackade med någon och planerade inför bröllopsnatten. Och att de så här, berättade för henne hur hon skulle här, bjuda ut sig och så där, och att hon såg fram emot att så här, fullborda äktenskapet med honom. Jag kommer jo, men... inte ihåg att, att det var någon våld inblandat. Ja, men he hela, hela första samlaget det, det är liksom filmat eh, framifrån och man ser att hon, hon njuter ju inte överhuvudtaget när han eh, betäcker henne bakifrån. Är, är, ja, och det Ja. ja, hon, hon alltså, gjorde det för att det är hennes plikt då, då. Ja, för hon har blivit hans fru. Men då kan vi ju börja diskutera det Men vad fan, det är ju också helt snett att det ska vara så Men det där är Game of Thrones Det är inte real life Men alltså det här är, det är svårt Det är ett känsligt ämne för, för, för sådana som dig och mig Att prata om också För vi liksom är ju privilegierade Vi är ju män eh, Förstår du vad jag tänker nu? Ja, så länge vi håller oss utanför fängelse så, så blir vi inte våldtagna. Nej. Och jag, typ jag har tänkt det. lite på det. Jag har tänkt lite på det när det kommer till... Eh... Så, så, så vilka är vi att bedöma om det är en våldtäkt eller inte? Förstår du vad jag menar? Jo, precis. Och det är det jag säger. Att jag vill ju inte göra det heller. Men alltså, om hon, om hon inte vill så är det ju såklart det. Men mm. om, hon liksom, om hon bara gör det för att det är hennes äktenskapliga plikt så är det ju fortfarande en form av våldtäkt. Uh, men jag har tänkt lite grann på det där att om jag skulle vara om jag skulle vara kvinna, och det här är någonting som jag egentligen inte har satt mig in i förrän, förrän ganska nyligen. Mm. Om, jag, om jag skulle vara en kvinna, så skulle jag vara väldigt rädd för att uh, raga hem någon från krogen eller nattklubben och sånt där. Mm. Uh, för att. Om, om jag släpper hem en kille. Om jag hittar en kille som jag gillar. Ja. Och sen så eh, dricker vi. vi. Vi är inte fulla men vi är så lite berusade. Folk ser att vi dricker. Mm. Och sen så, så, så flörtar vi lite grann. Och kanske sitter och hunglar lite grann och sådär. Och sen så följer jag med honom hem. Eller han med mig hem. Mm. Och om jag ska följa med en kille då. Efter att vi har druckit och hunglad. Då, då måste jag vara jävligt säker på att jag verkligen vill ligga med honom. För jag kan inte vara jävligt säker på att, att han kommer acceptera ett nej. Om jag ångrar mig när, jag är, när vi väl är hemma. Nej. Och det, det skulle vara skitläskigt. För att om det är som så att vi kommer hem och så och ångrar så jag mig plötsligt. Och, och han tar för sig ändå. Då är jag körd. För att om folk, om hans vänner, ögonvittnen på nattklubben har sett mig sitta med alkohol i handen och sitta och kyssa så hångla med honom ja. då kommer de använda det i, i rätten. Ja. Och, och det, är, det är inte en chans att man får upprättelse då. Nej, det, där ser, alltså det där ser man ju exempel, exempel på hela tiden när det är liksom stora våldtäktsfall. Mm. Och... Och, det är, och ofta så blir liksom... Svinet, om vi kan använda ett milt uttryck, frikänt. Ja, för att folk ser, det som, folk ser det som ett löfte, ett sexlöfte om man sitter och hånglar med någon och visar mm. intresse, så sexuellt intresse. Sen skiter det mm. om man ångrar sig när man har kommit hem. Det, det, kommer, det, det kommer användas emot den att man har visat någon form av intresse. Mm. Um, och då tänker jag, om, om man är en kille, och man är ett så här sexistiskt jävla rövhål. Som tycker mm. att, att kvinnan har en skyldighet om hon har liksom kocktisat mannen. Har vi några sexistiskt jävla rövhål som vi kan ha exempel så att så folk kan äh, skaffa sig en bild i huvudet? Prinsessan och... prinsessa Madeleines kille. Exakt, ja. bra. Mm. Uh, och och, och då, då kan ju du tänka, om du inte vill tänka på så här, kvinnorna, mm. om du skiter i dem. Tänk åtminstone på att det här förmodligen är en anledning till varför det är svårt att få kvinnor i säng. Om kvinnor skulle känna sig tryggare med män så tror jag de skulle vara mer angelägna och följa med dig hem. Precis som Adeléns kille. Hör du det? Uh, så att det här med att, att, att, att så här, kvinnlig sexualitet skambeläggs och, och våldtäkt av kvinnor försvaras. Det, det förstör för alla. Även om man bara är en självisk jävla prick som bara bryr som om att det är så här att det ska vara lätt att få kvinnor i säng så liksom, även då förstörs det för dig för att det blir svårare att få kvinnor i säng om, om sexualitet är skambelagt och om de behöver vara rädda för att bli våldtagna och om de blir våldtagna så kommer de inte få upprättelse för det det finns så många anledningar till att vara emot det skeva nu har det varit påsk igen Tommy uh, förra helgen Minns Jesus. Never Firar forget. du påsk? Um, jag, äter, jag äter påskmat. Jag åker till mamma och äter påskmat. Mm. Jag har ju för mig i, i vuxen ålder och då räknar jag från jag stadgade mig bildade familj så att säga. Det är för mig från vuxen ålder. Oj, då är inte jag riktigt vuxen ändå. Så har jag liksom, högtider i stort är, det är pest och pina för mig. <laughs> det, det är den tiden på året när jag känner mig som allra sämst som människa. Jag mår jättedåligt psykiskt när det är högtider. Varför? Är det stressigt? Det är inte duggstressigt. Jag, jag tycker inte att det är så märkt. Alltså, jag tycker inte att man behöver göra någon stor grej av det och sådär. Det är bara det. alltså jag har tänkt mycket på det nu, nu, påsken som var. Och det är mycket det, liksom, att när jag blev äldre, då gick det upp för mig att mina, liksom glada och lyckliga högtider som jag haft som barn. Eh, det de, de var ju egentligen bara det var ju bara en fasad. Det var ju inte så lyckligt och glatt. <laughs> nej men var sorgligt. ja men alltså Jane den jag var väldigt alltså alltså ja, man skulle kunna säga att jag var bortskämd liksom. Oj var det. Eh, ja, jag fick ju liksom det mesta jag ville ha. Jag menar du har ju ja men du har ju själv sett min himmelsamling till exempel. Ja, du, eh. och du var ju nej du var inte alls ensamt barn. Nej, nej, nej, nej, det var ju samma sak med min lilla syster också. Vi hade ju liksom jätte, alltså, leksaker i överflöd och vi bodde jättefint och sådär. Men det var ju en bubbla som sprack sen. Liksom. Det var ju, ja, det, det hade vi liksom inte råd med egentligen. Jo, jag hade ju tvärtom ju. Ja. ja, och, och, och, och sen och, och liksom, när det uppdagade sig då blev det ju liksom inte samma myspys heller längre på när det var högtider liksom. För det fanns ju inte de resurserna längre, så att säga. Var ni så... en sån här lyxfällanfamilj, eller? Ja. Aj då? Ja, så kan man väl kortfattat, förenklat säga. Och sen när man blev äldre, när man liksom blev i, i krog, krogåldern, så att säga. Då blev vi högtiderna... Då blev det en anledning till att supa till istället dyngrak gå ut på juldagen liksom. det, det gjorde man också och påsken, påsken var ju det är det värsta superhelgen ever för, för oss som ute i svängen, det har ju du aldrig varit men då var det liksom, för då kunde man ju supa skärtorsta, långfredag, påskafton och postdagen också om man ville liksom ja. jag spelade i band den tiden, vi försökte ju alltid se till att ha gig under påskhelgen för att det var alltid mycket folk ute och ja och så var det en anledning till att supa. liksom. Hette, hette ni, ni, ni gratis öl? Nej, vi, om vi hette det. Ja. Nej, vi hette Ghostride. Ja, ni borde ju gratis öl. Ja, för det var vårt gars. Men... Nej, för om det står Gratisöl kommer ju alla att komma. Ah, smart. Fan, vad smart. Om det är någon som lyssnar och vill starta ett punkband tillsammans med mig. Så har, har vi bandnamn redan. Men men i alla fall och sen ska man ju familj och sånt där och då, då har ju liksom den här pressen kommit då istället. Eh, eftersom jag tänker tillbaka på hur mina högtider var när jag var liten eh, och jag kan inte erbjuda mina barn det. Men det, det, det är den bilden, jag, jag förstår det är den bilden jag har av en högtid när man är barn. Det är julklappar överflöd och hur stora påskägg som helst och, ja, du förstår vad jag menar. Ja. Uh, och, och riktigt det kan ju inte jag leverera liksom. och plus att jag är ju uh, alltså jag ska ju inte sitta och säga att jag är ensam det är jag ju inte men när det, när det blir högtider då känner jag mig väldigt ensam för att jag har ju liksom inte på samma sätt jag kan ju liksom inte det här åka hem till morsan och farsan på samma sätt som många andra gör när det är högtider liksom. eftersom vi behöver inte gå in på varför men eftersom det är som det är Mm. Utan det blir att man liksom, ja, men jag har liksom följt med min syster och hennes kille på, på olika firanden. Och då känner man sig bara lite obekväm. Att man tränger in på någon annans revir liksom. Och jag tycker det är lite jobbigt för högtider är väl tiden när man ska vara glad. Liksom. Ja, alltså, jag, jag, kan ju, jag, kan ju, jag kan ju berätta ur mitt perspektiv, mina barndomsminnen ur perspektivet från ett sånt där barn som inte hade så mycket. Alltså vi, mm. vi, vi hade inte pengar och vi levde inte över våra medel så att säga. Utan mina föräldrar tjänade inte mycket men de var väldigt måna om att inte spendera mer än vi hade. Så vi hamnade liksom aldrig i Skuld, tog aldrig någon lån, hade aldrig några sådana bekymmer. Utan vi, vi levde enligt våra men så att säga. Och det innebar till exempel att vi aldrig åkte utomlands på semester. Och eh, det fanns inte ett överflöd av julklappar på, på julafton och sådär. Mm. Och ville jag ha ett spel eller en spelkonsol, då, då fick jag liksom... Spara ihop till det själv i flera månader i förväg. Och sen chippade de in med resten. Mm. Um, och jag kan ju säga att mina jular och påskaftnar och midsommar och, och sådär. Var helt jävla asom ändå. Och mm. mina sommarlov var helt jävla asom. Vi tältade uh, bredvid Kyrksjön i Ljusdal. Mm. Eller om det var regnsjö kanske. Ja, vi, vi tältade där i en vecka varje sommar. Det var, det var min semester man mm. De andra det till, till, till Thailand och Frankrike och sådär. Men vi, vi, vi tältade vid Kyrksjön. Mm. Och det var, det var fucking awesome. Men det, det, det, det, det, det är det som jag har såna stridigheter med också. För att om jag, liksom, om jag skulle kunna åka tillbaka i tiden. Och träffa sjuåriga mig. Mm. Då skulle jag ju träffa en kille som är skitglad liksom. Mm. Och har det hur bra som helst. Och det skulle eh. du om du träffade en sjuårig mig också. Ja men, men det är så jobbigt för att när, jag, när, men, när jag, men, om jag då skulle träffa sju år än mig då skulle jag bara tänka så här, att men, du lever i en lugn liksom ja. och, och, och det gör ju också att man blir ännu mer deprimerad och, och, och det är någonting för jag försöker ju liksom inte göra sken av att, att jag kan göra någonting med mina barn eller för mina barn bara för att jag kan förstår vad jag menar jag är, jag är väldigt noga med att men om de kommer och säger att de vill åka till leklandet till exempel. Ja. Då är jag ärlig med att säga att pappa har inte råd den här helgen. Ja. Utan vi, vi kan göra det nästa helg. Då har jag fått lön. Mm. Och sådär liksom. Så att de, jag vill liksom inte hålla ja men som, som min mamma och pappa har gjort då. Liksom hålla skenet uppe tills allting precis brakar åt helvete liksom. och, och jag tror att om man skämmer bort barns där och liksom handlar som om pengar inte är ett issue så tror jag att barn eh, växer upp utan en respekt för pengar som jag tycker många ungdomar eh, som, som jag tycker fattas många ungdomar mm. eh, och det är ju jättemånga ungdomar, det här med sms-lån och sådär, oh. Sna snabba enkla lån och sen, och sen sitter de där Mm. Det är jättemånga ungar som, som blir skuldsatta helt onödan. Och många, kombinerat med den här materialistiska kulturen där man ska ha fina kläder och, och fina prylar och sådär. Mm. Så går det liksom inte ihop. För att jag, jag tror att det är många som växer upp utan att inse pengars rätta värde. Och mm. det är jag faktiskt glad för att jag växte upp och gjorde att, att vi ända sen jag var väldigt liten så uh, nu fick jag inte alltid veckopeng och månadspeng för vi hade inte råd att ge mig det. Nej. Men de gångerna som de hade råd att ge mig en slant så hade jag en spendera burk och en spara burk. Mm. Och så du ska lägga en liten del av veckopeng eller månadspengen i spara och resten i spendera burken. Mm. Och de, de veckorna eller månaderna som vi inte hade råd uh, då kunna ju ta från sparaburken. Eller så kunde jag köpa ett tv-spel eller Nintendo 64 eller något sånt där. Ja. Och så det, jag tror att förklara för barnen att ibland finns det inte pengar. Pengar är inte ett oändligt... Det, det finns inte en oändlig källa av pengar. Utan ibland finns det inte tillräckligt pengar för att göra vad man vill göra. Jag tror det är väldigt hälsosamt och nyttigt faktiskt. Mm. Ja, jag känner att, jag, att just den biten känner jag att där gör jag rätt i alla fall. Uh, faktiskt. Ja. Men alltså, ja, det här med högtider kan vi inte bara slopa det. Nu är det Tommy Håkansson. Nu har det blivit dags för ett helt nytt segment här i Tommy och podcast. Spännande. Mm. Och det har jag valt att kalla för Ludde leker Med Tommy <skratt> <skratt> Så eh, eh, vi, vi, Visst var en fin Vignetten Ja den var väldigt eh, Hurtig Ja, eller hur? Eh, eh, jag vet inte om du fick en känsla av vad, vad, vad, vad, vad den här leken kommer att gå ut på. Det, det, det är ganska intressant med den här vignetten. Jag jobbar stenhårt med ja, den. Ja, det, det, är svår, det, det är svårt att beskriva den. Mm, jag, vill, jag ville få, ett, det var viktigt att det skulle vara ett flow i den liksom. Mm. Ett go. Eh, jo, så här är det Tommy. Mm, jag kommer, kommer ge dig bara helt random... Eh, filmtitlar på actionfilmer. Åh, oh, Gud. Nej. Ja. Och, och, och när du har fått titeln, då, då, ska du, eh, då ska du berätta för mig. Alltså, bara direkt ur arslet, alltså. Oh. Det, här, det, det här är... Det, det är inte filmen som finns på riktigt, utan det är bara random... Jaha, oh, okej. Okay. Det är bara random action actionmovietitlar. Okej. Okay. Det är liksom... Ja. Det är bara på. Men då ska du svara eh, vilka de två huvudskådespelaren är och vad plåttvisten i den här filmen är. Men gud, vilka stora krav på mig då. Ja, okay. men... men, men eh, eh, ja, är du beredd med eh, första filmen? <här> Okej. Okay. Okay. War for Termination. Aha. så nu ska Vi, jag säga två skådesar. Vilka är med i den filmen, Tommy? Ja, det, det måste ju vara Sylvester Stallone. Okej. Okay. Och så måste det vara... Terminator. Måste det ju vara. Okay. Det är ju är, är Rambo versus Terminator såklart. Okej. Okay. Ja. Är, är det, det plottvisten också? Nej, plottvisten. det är att eh, i slutet av den här filmen mm. så visar det sig att den utspelar sig i ett avlägset Detroit. Och Terminator är resterna av Robocop. Mm. ja, jag skulle, Den skulle jag helt klart säga. Eh, eh, är du beredd på nästa? Nästa. Mm. Battle of Retreat. Ja. Mm. Det är Burt Reynolds och Kevin Bacon. Okej, okay. är, är, är det en gammal film eller är det en ny film? Det är en film från tidiga 80-talet. Ja. Ah. Och. Oh. Eh, det är en flod och en, och en flotte. Okej. Okay. Och eh, det är en turistattraktion eh, där, så här, lite en campingplats och där, mm. där folk plötsligt börjar dö. Och Kevin Bacon är då den som är huvudmisstänkt. Och okay. han är lite så här läskig. Ja. Och Burt det... Reynolds är då polisen ja. som ska eh, jaga Kevin Bacon genom Arizona i stora truckar. Okej, okay. okej, okej. Och plott, okay, okay. Plott twisten ah. är då ah. att mördaren var hela tiden Burt reynolds mustasch. Okej, okay. bra. Uh, jag gillar att du... Alltså när du droppar Burt Reynolds och Kevin Bacon så blir det direkt att du associerar med, med vatten. Ah. Och det, det antar jag att det beror på Deliverance och River Wild. Det måste ah. väl bero på de två. Ja, ah. ah, okej. Okay. Nu, nu kommer nästa film att ta med. Double... Nej, har jag kan inte läsa det här ordet. Vi hoppar den. <laughs> <laughs> Är det du som har skrivit dem eller det? Nej, nej, nej. Okay. Okay, Läs ordet! Oh, nej, jag har tagit bort det här. Det blir bra ex podd. Oh, du kan inte ångra. Nej då. Men vad fan, Är jag det... vill höra dig läsa ordet. Nej, men det var, ex <laughs> det var extremes. extremis... Okej, okay. <laughs> men här kommer nästa film. Är du beredd? Ja. Vilka två spelar huvudroller... Och vad är plottvisten i filmen Extreme Assassination? Uh, det måste vara Jean-Claude Van Damme och... Um... Fan, jag kommer inte ihåg vad han heter. Jag kan hjälpa dig kanske. Det är tjock, väldigt... tjock kung fu man med hästsvans. Steven Seagal. Steven Seagal. Det måste vara Jean-Claude Van Damme och Steven Seagal. Mm. Uh, och... Uh... De, de, Steven Segal han eh, är bartender mm. i, eh, på en nattklubb i Shanghai. Mm. Och Jean-Claude Van Damme mm. är en undercover polis som eh, försöker eh, infiltrera den kinesiska maffian som har sitt högkvarter ovanför Steven Segals bar. Okej. Okay. Ja, den, den Sen har jag inte... slut på idéer. Okej, okay, den, den lät inte bra. <laughs> Nej. Hur ja, kommer nästa film? Fatal Punishment. Oj. Fatal Punishment. Ah. Skitfilm. Ska vi hoppar den? Det måste ju vara någonting med Dolph Lundgren. Ja, jag tänkte också på dolf. Ja. ja. Dol Dolph Lundgren... Är en avdankad boxare. Mm. Som sätts dit för ett brott han inte har begått. Och måste överleva i fängelset. Så det är en fängelsefilm alltså? Ja. Och sen, och sen Andre the Giant är typ skurken. Okej. Okay. Något sånt. Mm. Men plot twist är så jävla svårare att komma på alltså. Ja. Men det behöver inte vara någon plot twist. Jag, jag är inte M. Night Shyamalan. Reflex Justice. Alltså jag vill inte ta Arnold Schwarzenegger. Mm, men han, han kan ju inte vara med i en film som har ordet Reflex i titeln. Nej. Jag tror inte han har bra reflexer. Nej. Och Jean-Claude Van Damme har jag redan tagit. It's all in the reflexes baby. Men ah. ska, vi ta, ska vi ta Wesley Snipes då då? Mm. Jag underskattar Action Ja, ah, ja, ah, ja. Ah. Jag gillar Wesley Snipes. Ja, men vi tar, vi tar en, en, en blonderad Wesley Snipes. Ja. Det, det Demolition så Man. Gud, jag måste se Demolition Man igen. Ja, det är, det, är, det är en jättebra film faktiskt. Ja, den är faktiskt skitbra. Åh, Sandra Bullock är så fin. Mm. Åh, det, och, och, det, det, det stör mig att man aldrig får reda på hur de tre snäckskalor fungerar. Nej, man får ju inte det. De är med i d 6 också. Är de? Ja, om, man, om man går in på en toalett så ser man tre snäckor. Ja, sånt gillar jag. Mm? Man får inte veta. Nej. Ja, nej. Jag vet vad ska den handla om då? Det är Wesley Snipes åker tillbaka till 1700-talet och måste slåss mot amerikanska söderns slavägare. Fy fan, vad random. <laughs> då, har en, då har en blond tidsresande Wesley Snipes, det blir bra. Ja, det blir skitbra. Vi tar den sista, då tar vi. Vilka spelar huvudrollen? Och vad är plottvisten i filmen Duke of Jeopardy? Uh, uh, Kurt Russell mm. och Goldie Hawn mm. uh, parar ihop sig. Mm. Uh, den svenska översättningen på den här filmen, det skulle vara någonting då med flickan som... Uh, bruden. Ja, bruden som. Bruden som tog för mycket. Mm. Duke uh, of Jeopardy. Ah. Precis. Ah. Och de ska... De, de, de går ihop då. De är så här two-bit criminals. Båda två lurindrejare. Mm. som ska spränga ett kasino mm. och Goldie Hawn kan så här förföra folk och ta sig in var som helst och Kurt Russell han, han, han kan ju eh, snacka sig in var som helst och så här, räkna kort och så han är en riktigt jävla bra kortspelare mm. och, så, och så har han en cowboyhatt och, och, och, och sen så plottwisten då, då är att Goldie Hawn hon, hon jobbar ju för kasinoägaren som, som har ett, ett, ett ben att plocka med Kurt Russell från den tiden då Kurt Russell stal hans brud innan han blev en big time casinoägare. Men under tiden så har ju Golden Hawn såklart blivit kär i Kurt Russell. Så hon är sådär dubbelagent och, och, och bedrar casinoägaren och de spränger banken och sen åker de iväg i en Cadillac mot gången. Nu har du spoilat hela filmen. Ja. Ja. Men Tommy, ja? jag vill tacka dig för att du har varit med i den här veckans omgång av leker med Tommy! <skratt> <skratt> Nu ska vi sätta punkt Tommy Håkansson. Uh, det det tigde om i början av programmet. Det var ju, det var ju kommentarer. Ja, det går lika jo, det... bra med iTunes-receptioner också. Ja, absolut absolut. Jag, jag. jag vet inte om har vi har fått någon än. Vi har fått två. Okay. Du läste uh, upp den här i podden. Uh, två jo, två det... snoppar konverserare vad den hette. Ja, just det. <laughs> just det. Uh, men alltså hemsidan tomoludde.se eller uh, Facebook snedstreckt tomme och Luddes podcast, eller tom och Ludde. Jag vet inte. Sånt där. Alltså du bryr dig inte så jävla mycket ändå då? Nej, jag gör ju inte det. det. känns som att det är lite bara för att. Ja. Men det är väl kul om man får lite uppskattning. Jag, jag, vi vet ju att det är folk som lyssnar. Ja, Äm... no någon laddar ju hem firarna i alla fall. Ja, precis. <laughs> Men eh, som sagt, vi är tillbaka på helt gammalt maner och eh, vi hörs igen nästa vecka. Ciao. Ja. Adjective. Pronoun. Adverb. Run on and on and on where my chair is.